Tornem a tenir càpsula de psicologia, seguim a Ràdio Palafrugell i a l'Hora del Peix Fregit i, com és eh, habitual, doncs, tornem a tenir en Pau López amb nosaltres. Bon dia, Pau. Molt bon dia. Doncs eh, avui tornarem a tractar un, to un tema de psicologia emocional i mai millor dit perquè tractarem la gestió de les emocions. Aquest eh, saber gestionar les emocions eh, sembla una cosa fàcil, o sembla. O, dit sembla una cosa fàcil, però com sempre... Té tele, no? Jo sempre dic que és com el tennis. <ríe> <ríe> és fàcil d'entendre, perquè el que pilla la fi del tennis és passar una pilota per damunt la xarxa i que entri dins uns quadrats que estan marcats de dins de pista, sí. però és molt difícil de jugar. <ríe> Llavors, a la gestió emocional ens passa el mateix. Uh, a l'hora d'explicar-ho pues, pot semblar fàcil, uh -huh. però aconseguir-ho és molt difícil. ¿vale? I requereix de molt d'esforç, de molta dedicació, d'iniciativa, etc etc etc. Doncs aquest esforç, aquesta, eh, aquesta dedicació que hi hem de, de, de posar per tenir una bona gestió de les emocions, eh, al final, què, què, què, què porta no? tenir aquesta, aquesta bona gestió de les emocions? O com aconseguir-la? No sé per on vols començar, eh? Des de des de ja fa molts anys que s'està estudiant quina, quina, quin impacte té la gestió de les emocions en les persones i avui dia sabem que l'impacte és tremendament positiu tant a nivell personal amb la vida familiar com a nivell acadèmic i també a nivell professional per tant, la gestió emocional es treballa ja no només per sentir-nos bé i ja en diem de benestar sinó també per millorar la nostra capacitat de fer bé la nostra feina i per tant en diem productivitat i mm -hmm. vale? passa al fet de que, de que la gestió emocional és un tema molt ampli, uh -huh. que tenim un poquet d'estona per parlar-ne, sí. i que per tant farem una pinzellada, no? i encara ho farem més senzill del que realment és. <laughs> vale? Llavors, per, per poder uh, educar les emocions, hem de tenir en compte que existeix una, una relació de moments que nosaltres vivim des de que estem experimentant una situació concreta, que ens emocionem, que aquesta emoció ens genera pensaments concrets i d'això són diem sentiments, mm -hmm. i aquest sentiment genera una acció, una conducta. Vale? Ens hem de preguntar si les accions del nostre dia a dia tendeixen a ser bones per nosaltres o no. Les que no ho siguin, tenim el poder de gestionar les emocions a través dels sentiments per poder convertir l'acció en positiu. Això, com sempre, eh, dit, eh, sembla fàcil, no? <laughs> Dius, ostres, doncs ja està, puc canviar d'avui a demà, no? Uh, però segurament doncs, tothom al nostre entorn té persones que en una vegada i una altra doncs, cauen els mateixos errors, podem dir, doncs de, de no saber gestionar aquestes emocions en moments poder d'estrès o en moments doncs, més conflictius. Uh, també des de fora, o sigui com a company, com a amic, com a parella, per exemple, com a pare o com a mare, com, com es pot ajudar a, a gestionar aquestes emocions a les persones doncs, més properes a, a nosaltres? Molt bé, aquesta pregunta m'agrada molt perquè la resposta la tinc claríssima. Ah, perfecte. Ja. Gestionar les teves emocions. Perquè moltes vegades em trobo gent que em diu, sí, necessito ajudar, necessito ajudar no? emocionalment a una persona que té un mm -hmm. problema concret. T'has ajudat a tu alguna vegada? Hòstia, vaya pregunta que em fas, no, Pau? No, no, és que és important. Perquè si jo no sóc capaç d'ajudar-me a mi, no seré capaç d'ajudar els altres. Mm -hmm. A vegades em veig amb el poder de sí, eh? però no ho faig de la mateixa manera. Si jo sé a estic jugant, podré jugar molt millor les meves cartes. Doncs ja sabem, hem de començar per nosaltres mateixos també, eh? això em recorda una de les càpsules que vam fer fa uns dies i per tant, doncs, eh, gestionar també les, les emocions pròpies per després poder ajudar els altres. Um, no obstant això, malgrat que sembla fàcil i no ho és, però ens has passat doncs, o m'has passat doncs, una sèrie de pautes no?, per intentar aconseguir aquesta gestió de les emocions. Per on començem? Per... De fet, la gestió emocional és el segon de tres processos de l'educació emocional uh -huh. l'educació emocional comença per un procés que se'n diu identificació per tant hem de saber que estem, que estem experimentant a nivell emocional vale? és diferent si tenim por si tenim ràbia, si tenim tristesa si tenim eh, alegria etc, etc, etc hi ha emocions que ens aportaran benestar ja de per si, com entendrem que és l'alegria, i per tant no les haurem de gestionar, perquè ja estem sentint benestar. Mm -hmm. Haurem de gestionar aquelles emocions que ens generin alguna que no ens fa sentir bé, ja sigui a nosaltres o amb els de altres. Llavors, un cop identificada l'emoció, passem al segon pas, que és gestió emocional, mm -hmm. per acabar amb un tercer pas, que és expressió emocional. És importantíssim. Acabar compartint allò que a mi m'ha provocat aquella emoció. Perquè si m'ho quedo per mi, per molt que l'hagi gestionat, continuarem amb un rumanent. Uh -huh. I aquest romanent tard o d'hora tornarà a sortir. Per poder gestionar les emocions, dins d'aquest segon pas hi ha tres, tres fases més, uh -huh. uh, que jo crec que són claus i són les més difícils de desenvolupar. Comencem per la fase de relaxació. Imaginem-nos un, un jove, no? jo uh -huh. m'he trobat eh, amb... Amb adolescents o joves que, que arriba, arriba un... I, i comença a insultar la seva mare, per exemple, no? Aquest jove es, es va crispant, es va crispant, li entra la ràbia, li entra la ira, li va pujant la ira i està tot ple. Tot ell és ira, d'acord? Vale? En aquest moment, lo primer que faria, si no és capaç de gestionar la seva emoció, és fotre un cop de puny, molt probablement, d'acord? Mm -hmm. vale? De la mateixa manera que un nen petit, quan no aconsegueix el que vol, fa una pataleta, mm -hmm. sí? estat transformant una energia, que és l'energia que li provoca l'emoció, uh -huh. en una que no és positiu precisament. ¿vale? Nosaltres que som adults eh, tenim la capacitat de prendre consciència de que hi ha coses que no són positives i per tant canviar-les. Uh -huh. El joc està en aquesta energia si sóc capaç de fer la gestió emocional per tant relaxar-me que és el primer, el primer pas el segon pas és l'acceptació que passa per Prendre consciència de que l'emoció que estic sentint és legítima, mm -hmm. això és molt difícil, eh? perquè també existeix un discurs social que quan jo explico a molt preocupat en algun amic alguna cosa, em diu va, que no passa res, no, no ploris... El missatge que m'estan transmetent és que el que estàs sentint no, no t'ajuda, per tant, treu-te aquesta tristesa, te l'has de treure. No? Sí, eh? En el cas aquest que explico que seria tristesa, no et va bé, per tant, treu-la treu fora. Treure-la fora es pot convertir molt positivament en gestió i expressió emocional, però també es pot convertir en un pensament de és que jo no m'he de sentir trist, val? i això és un problema, perquè Clar. no accepto la meva emoció i per tant no la puc treballar. Uh -huh. Llavors, un cop jo més relaxat una miqueta, que hi ha diferents tècniques i la que més recomanaré, que és la que fisiològicament sabem que dona resultats positius, és respiració conscient, uh -huh. uh, un cop també hem acceptat que el que estic sentint és legítim i a més a més que aquest és un altre punt de l'acceptació molt important, no tot depèn de mi, i això és clau, uh -huh. perquè ens anem carregant emocionalment de coses que no depenen de mi, vale? i això fa que dificulti la meva gestió emocional. Quan complim amb aquests dos punts, podem desenvolupar el tercer de manera productiva. El tercer és la transformació. Uh -huh. vale? En una altra càpsula dèiem, emoció significa energia en moviment sí. l'energia no es crea ni es destrueix sinó que es transforma i per tant el que fem és agafar aquesta energia que a mi em provoca la ràbia del de, de, de que m'està dient aquest, aquesta persona per fer-ne alguna positiu. positiva per què? Pues perquè ser assertiu requereix energia perquè l'empatia requereix d'energia perquè córrer requereix energia, corre requereix energia mm. no? i en aquest sentit mmm, hi ha gent que quan està enfadada es posa a netejar i em diu, que no ho entenc per què em passa això. I la resposta és aquesta. La resposta és, tu tens una energia, no?, que pot ser la ràbia, pot ser la, la... estar enfadat, mm -hmm. pot ser, no té per què ser mm, una energia eh, relacionada amb la ràbia, també pot ser la tristesa, també pot ser la por, etc mm -hmm. etc no? I aquesta energia el que estàs fent és transformar-la en alguna cosa que a priori no té res a veure amb el que t'ha passat emocionalment, però et serveix per descarregar aquesta energia, per transformar-la. I com la transformes? Doncs pues fent que, que estigui més neta, i és alguna molt positiu. I tant, clar. Hi ha, per contra, gent que agafa i se'n va a córrer. Hi ha gent que agafa un instrument i es posa a tocar. I no cal un instrument, eh? Jo en conec molts que estan a l'habitació davant d'un mirall, es posen la música a tope i comencen a cantar com si no hi hagués un demà. <ríe> Al final, cadascú troba les seves tècniques o la seva millor manera no? de, de transformar aquesta energia. Al final, el més important és, com tu deies, no? que aquesta transformació esdevingui en positiu, no? que no, no sigui una cosa negativa, perquè... A vegades trobem això, no? Que, que no quedem de gestionar bé l'emoció i aquesta transformació acaba derivant en una cosa negativa que doncs, pot empitjorar les coses, no? en aquest cas. Clar, és que el, el truc està, en... I, i, tra... i la psicologia positiva treballa per això, eh? uh -huh. per buscar el benestar de les persones. Si hi ha les dues, la... diguem-ne que els dos pols oposats, eh? si per exemple m'ha passat alguna cosa que em fa molta ràbia i no ho gestiono, si no ho gestiono, hi ha molta gent que diu eh, no, no, no, prefereixo deixar-ho estar perquè mm, no vull problemes, no? Mm -hmm. Llavors, si ho deixo estar el que estic fent és eh, reprimint aquella emoció. La repressió emocional fa molt de mal, perquè si no s'ha gestionat, tard o d'hora sortirà. I no només sortirà, sinó que molt probablement s'anirà acumulant amb altres coses que t'aniran passant i arribarà un moment que miraràs una pel·lícula i et posaràs a plorar i no sabràs per què. <ríe> o et passarà qualsevol altra cosa i ho vincularàs amb experiències prèvies que no t'has donat l'oportunitat de gestionar aquella emoció. Mm -hmm. L'altre pol és... Eh, de la mateixa manera que jo puc no gestionar l'emoció, jo el que puc fer és deixar-me portar per l'emoció. Diem gestió emocional perquè tu tens cert poder davant d'aquesta emoció. Mm -hmm. Si jo em deixo portar per l'emoció, em passa que tant pot ser que surti bé i perfecta com que surti malament. Que surti malament vol dir que de primera, si jo estic en un supermercat i jo estic... L'altre dia em passava, no? Jo estava comprant amb, amb la meva dona al supermercat sí. i, i hosti, jo vaig veure un... Un pastís d'Oreo que a mi m'encanta, <ríe> em torna boig. Un pastís d'Oreo de, de la Roia d'aquests que es fan... Sí. I, i mira que tinc, a, a vegades l'ha intentat fer mà però no m'han sortit i també sí, a comprar aquest. No? Feia clar. molt temps que no el comprava i jo el volia comprar i la meva dona em deia, va, no, que estem fent el real food, no, que avui s'ha posat molt demora. i em diu, això té una d'ES de, i de colorants i de no sé què, de clora... bueno, de colorants no afecta gaire, eh? però bueno, de totes les coses que no... Que no ens va bé no? sí, sí. pel nostre cos, llavors... És un problema anar al súper amb gana, eh? també s'ha de dir. De coses que sempre diuen, eh? que s'ha sí, d'anar sí, sí, després sí. d'haver menjat. Uh, en aquell moment, a mi em va... A, mi em, a veure, jo les coses com siguin, a mi em va venir ràbia, i jo volia aquell pastís. <ríe> <ríe> Però de primeres, si no hagués gestionat aquella emoció, m'hagués tirat per terra <ríe> i hagués començat a patalejar, molt probablement el que farà la meva filla quan tingui una mica sí, sí. més d'anys dels que té ara... Però com que tenim aquest poder, no? aquest seria l'altre extrem, eh? el, sí. el de ser-me portar per l'emoció, com que tenim aquest poder d'incidir en el que ens està passant a nivell intern... La gestió emocional passa per prendre consciència de quina emoció, de quina emoció estic visquent, identificar-la, eh, relaxar-me, acceptar que hi ha coses que no depenen de mi i acceptar que aquella emoció és legítima per poder-la transformar. Transformar en què? En algo que no sigui negatiu. Perquè posar-me a fer una, una sí, petaleta però... a mig d'un supermercat molt probablement farà que jo acabi al YouTube sí, sí, amb sí, una sí. quantitat de visualitzacions que no serien doncs, eh, una bona imatge de, de, de Pau López, no? de, del psicòleg Ostres, després ho veuríem i diríem, carai. No, al final vas comprar el pastís o no? Al final no. no. Vaig gestionar la l'emoció, però vam arribar a un acord i era que la pròxima vegada que anéssim el, el super el compraríem. Molt bé, bueno, veus, també està bé. No, no, i no? tant, i tant. Aquest... Jo, em va tranquil·litzar molt allò. <ríe> molt bé, va ajudar a gestionar aquestes emocions. Doncs, Pau, crec que no hi ha millor manera d'acabar, eh? Espero que la propera vegada, doncs, puguis uh, comprar aquest pastís d'oreo. I com a mínim puguis treure l'espina d'aquest dia que vam anar a comprar i no, la teva dona no et va deixar. Bueno, són coses que, que passen, no? I al final... Al cap i, de i la fi, fer. la convivència és un negoci, també I tant. Doncs Pau, amb aquesta gestió de les emocions eh? amb, aquesta... amb el fet doncs, de poder identificar primer aquestes emo emocions després doncs, gestionar-les i al final doncs, aquesta expressió emocional que ens has comentat, aquests tres passos i dins de, del, del segon bloc no, de la gestió emocional que és on, on ens hem centrat avui, doncs també aquests eh, tres eh, passos següents de relaxació, acceptació i finalment doncs, transformació, ja sigui netejant la casa o el que vulgueu Pau, moltes gràcies Moltes gràcies a vosaltres